Baita eta forman baikira berazek eh, Katialinak zion bezala, xare sozialak eta informazioa ipatuko ditugu atxaluntan, untxasteko. Huri erraiten baita gaur egun, informatzeko xare sozialak erabiltzen direla. Informazioa hortik pasatzen dela gaur egun. Bo gaindosia nagusi ala ere informazio gehi egikeria eta horrez gain gaitzidura segea edo ta jarritze bat ere egunero egunero ikusten dena. Akigarria ez? Taken nola bizitzan duzuen edo berdin zuek ere horako uholde horretan sartxak zisten. Daniel Schneiderman, kasetariak bere iritze tartean azpimagatzen duen bezala eda bide tradizionala Usu akusatuada, urduritasun, sortzaile dela. Eh? Beldur, sortzaile, informazio edatzaile, baino. Tefen adibide usu lehen adibidea. Eh? Eta gehienetan, ala dela erraitea, menteru atuko naiz. Eh? Arrizko guti hartuz gainera. Baina edabide berriak, sare sozialak... Aserre sortzaile dira. Beste simptomo bat azkenean sortzen dute. Eda bideetan agertzen dira azken estatistika, katastrofikoak, inguramen gailujaren azken xantza, katastrofe ekonomiko, militar edo klimatikoen mehatxuak. Sare sozialetan beste manera batez hilatzen da. Zmaileen laguntzarekin, komentarioetan ez dutitzik. Hala, banoagoetibotatzerata eldu nahiz behiz ikaragarria, eta beste. Euskat mugatua bakizu. Eraikuntza gutxi sortzen da komentarioetan gogueta batena, ala zinezko irakurketa bat sortzen duena. Twitterren gelditu begiratzen diarioa, eta hori da gertatzen dena. Gerard Kolomben azkena, manifestari guztiak black blokak direla diolarik eta deneri dela kaser horiek blokeatzea. Ai, txoin, beste bat ateradu migrantek, haien erria autatzeko benchmarkinga egiten dutela. Zer horiek handu, onartezina da, bertxiotzen dut zmaile aserre batekin. Ai, beste zerbait orain eta bar, eta bar, eta bar esatzeko proposamenak ez tira falta sare sozialetan, eta hori bikaina da, bai, baon batzuetan komplikatu da, zentak gure ideia edo printzipio batzu kontradiariak dira adibide batzuetan, eta olakotan ba, ez dakigu deretsodugun, eh, kesu izaiteko ala ez, gure aldeko baita usaian, ordan bostugun kitzen kolomb batek dela adose emaiten ditu, behintzat, olako politikariak praktikoak dira sare sozialen Sare sozialak! Agertu zirelarik, mesua hori zen askinan, edabide tradizionalek ekartzen duten informazioa, bideratu eta hierarki zatutik ateratzen da hori esker. Bainan, schneider man kasetariak zuzenk idien bezala, bera bezala gainditua naiz, zartatzen ari naiz, lehertzen naiz laguntza eskatzen dut. Bi orrialde egiten dituen paperezko artikuluak irakorri nahi ditut berriz, goxoki kafea edanez. Et bistatu zuz hutsi Euskarazko Wikipedia xarean bizibizian pasxaden uh, noiz hasi dira. Dula, somaitela, ite euskot urte hastapenean hasi direla Euskarazko Wikipedia kudatzen duten gik hauek, be Euskarazko Wikipedia enziklopedia haske albez hainbat osatzen, betetzen, artikulu gerostageiago idazten, Euskaraz ere be xarean bizitzeko gixan, eta e, ilabetero lehiak eta bat proposatzen dut, Eta hola jendea pusatzeko, do bultzatzeko uh, artikuluak osatzen. Eta hilabete guziz gai bat, gai bat bada. Haurt, hilabete untako gaia uh, giza seksualitatea izango da ekainaren oita sortzia arte duzu eberaz parte artzeko lehiak eta hoktan badira sariak biztanena aldiguziz bezala sex shop eta niduriz uh, ba, batzu eta beste eh? gaiak hemen seriosa da artikuluak serioski betetzea proposatzen dute eta uh, aldiguziz bezala ere kantu bat ateratzen dute uh, bideobatekin bideobarekin obidaek eh? jarran xo egitea Lashoriek kanta baratze bat nahi deut zut egin. Ugeita zazpi urte joan dira ezkonduta geruga gure joseba kasken aldia busti bat du olbora biagra piku aguak ratea homeopatia droga iar denetik Batutugu, ba todo goo chaque bagè trasu yakoba problema erresil sakarra unena antodi si yakogorena erresil kantua beraz giza sexualitatearen gaiaz bideoan ikusten aldu ziena, YouTube-en, twitter osaiako guneetan, eta Euskarazko Wikipedia gunean beraz. Erran bezala giza seksualitatea gaiaz itse giteko, beraz badira hainbat artikulu osatzea proposatuak direnak fan fatal adibidez edo masturbazioa edo hor adibidez batek Twitter-en proposatze edo partek duen gaia eta duda, fingering, doataz edo aserzeun dedo, nola erraiten duz Euskaraz behatz bategin eta ola sartzen da, ez da bai da, txihinaio, txipiroia garbitu, edo bat zuek dioten bezala Obe xinpleki egitea, eta ez solako neologizmo bitxikeriak sortu, beti behar hori Euskaraz e, ere sortze berriak azkenan eguneroko bizitzan erabiltzean direnak Obe baloratzea bo. Bi Wikipedia, il avait été un taco le yaketa. deitzen dena. Shariana chimpanzou sina o lert denen laguntza eskatzen duena. Iteta <tipulina> tuta talde berri bat laster bainan lehenikorritarazen dutzuet edo jakindezazuen, ez eh? tugula kronikaririk hastelen untan bideo batzu haipatzuko ditugula uh, ba dibidez DG delakoa franziako kampo sekuritateren zuzendaritza horoko garen bai bai espioien uh, youtube kanala dibidez edota ta FNSOaren azken bideoa, promozio bideoa bainan, uh, bon, bada bitxikeria bat bideoa orta edo ta bullying deitzen den uh, ba, euskola jazarpena zere den bideo eta bideo kantu klipa ere lekeitoko ikastolak egin duena eta bito raiap ere mm, bito raiap izbak, bai berriz zitzuli da taula gainetara hori ere aipatuko dugu, baina nenik hemen uh, ba, taula gainera etorri den proiektu berria musikari ezagunak bildu dituen taldea era batera deitzen da proiektu berri hau, gatibu taldea Gaizka Salazar, bateria joleak sortu berri duen proiektua da. Bere inguruan musikari batzu beraz badira. Jurgiekiza, Willis Rimontaldekoa, Beniatxerna Kentzazpikoa eta Mikel Kavaliero Gatibukoa beraz. Uh, laukoteak bere lehen diskoa grabatu du, eta astelenuntan beraz antipodetan kantua aurrerapen kantua ere zabaltzen du. Ireilan aterako da diskoa, hemen txe antipodet. Antipodetan era batera deitzen den talde begia. dan deitzena kantu hau eta talde berria liz era batera deitzen da erran bezala ba, era batera deitu taldea gatibu taldeko bateria joleak sortu du, bere bulutik atela ideia da hemen gaizka salazak e, da bera semana eramaile eta iurgi ekisa ulesurume taldeko kantariaren ahotsa ere ezagutu zue hemen beinat xernak en 7e horra Tamikel Cavallero ere orda musika taldean parte hartzeko eta Discubria irailean agertuko dute eta concerto lehen concerto azaroan Eskainiko ere berazaintzin jasta hemen Antipodetan kantoarekin era batera taldea. Et bistaputzu txutzi eta zer Iztemen bezala, beraz, bideosan baitzu haipatuko ditugu orain. Eta ashteko euh, YouTube kate behibat. Ehm, bon. DGS, sautzen osie, franxiakango dute, DGS franxiako campo sekuritateren su sendaritza oroko garen katea baita. James Bond franxiak, hodz eh? espioi famatuak. Aien, YouTube katea idekidute. Voilà, donc on arrive dans mon bureau. Je vous présente mes collègues avec qui euh, je travaille tous les jours. Donc voilà, Sophie. J'ai bientôt 25 ans et je sors d'une école d'ingénieur proche de Paris où on étudie la informatique et la cryptologie. Benoît. J'ai 23 ans, euh, j'ai fait une, une classe préparatoire aux grandes écoles, donc Mathsup, Mathspe. Et Sandra qui est juste là. Ah, j'ai 26 ans, j'ai fait une école, une école intégrée à Rouen sur 5 ans. Travailoztan eztritu da bo. Bo, ez ez dut oh. uh, gauzandirik oh. itzeko. Egia erran abisatzen zaituztet ez da batez interesgarri aurpegiak gordetzen dituzte. Ez dute e gauzandirik kondatzen. Chairbu haien lan ibil bidea olako misterio bat sortuz aurpegiak gordetuak mm. baitira. Ikasketak eta beste hiru bideo labur dira mementuz bukaeran mezuk bakar batekin, badik, badik, la DGSU. Rekrut. Bon. Euh, gero, ez dakit lotura baden, bainan duela zombaiti labete, franxex espioi oibat bezala bere burua gizon batek youtube kanal bat idekidu, munduko serbitzu sekretuetaz bere iritzia emaitendu. Mm -hmm, Se misterioa. Eta komentarioetan ikuz lehen galderei ere erantzotendu. Mon nom n'a pa d'importanz. quest que ma démarche est individuelle et néanmoins cautionnée par la DGSE. Ouf, bon, Bistana, francesa da, baina inglesezko izen autatu du Talks with a spy deitzen da beraz bere kanala eta bere lehen bideonetan, entzuten da bere ahotxaz eta horpegia ikusten, uh, bere esperientzietatik abiatutako bideoak proposatzen ditu, bo, nire alde komplotista libreki itzegiten uste banu, ez nuke deus sine txiko raiten duenari, baina kurioxabainiz gogoa piztu dautala ere begiratzeko zer dion. Be kuriosositatea beste estilo batean FNsoa laborantsa sindikatuaren promozio bideo bat ere aipatzeko Lemon dedabideak duen egia gezura saililak dekoder deitzen dena gaur eg egungo fake newsaren modan be behar dira informazio faltsuak eta egia eta gezuja zer den agertu uh, beharrik azzkeean hori baita normalki ikaztari baten lana eta beraz dekoder sai lortan hori egiten dute eta oh jazalaret azal eratzen dute informazioa laru batean. agertu du beraz eFnezoa sindikatuak bideo labur hau, sare soziatan, mozta utsetsoinua emanen non musikabakrik ikusten da bean, Uh, entzuten da, barkatu, Zeta, trukak eta librearen akordioa xalatzeko. Uh, tafta, Zeta, ez, eh, hau zen netuzi, Europa eta Kanadaren arteko akordioa da, bera Zeta, joanen udazkenean hon hartu zuena Europak, eta bereziki frantziako paisaia promozionatzeko erabiltzen dutena. Minutu bat irauten duen bideo untan, laborantza guneetako irudiak agertzen dira, idatzizko mesuz tartekatua. Bideo untako kontraesanaa, francesz laborarien babesza indartu behar dela xaltzen dute bideoan. Baina irudiak dira hemen problematikoak irudi gueienak ez baitira frantziana hartutakoak pentsa lehen irudia Euskal Herrian hartua izan den argazkia da Bizkaiko arrattzola egian. Frantziar laborantzasantza bat da gure egiarentzat, hau da mezua eta mezu horrenpean ajantzolako mendia eta ardiak agertzen dira. Bon. Xerbia, Inglaterra, Bulgariako irudiak adibidez agertzen dira, Frantziako irudi batzuen erdian hala ere. Egiaran gero inesgarria da so egitea saan Sobe Lezagri. Jaularen pean, den kanpaina Irudi simple batzu erakutsiz, sare sozialetan eman dituztenak. Frances Colza, irudiaren erdian, eta beste erdian Palma Olioa, Kolzaren azpian pence eder eta hori bat, eta palmaren azpian oian bat suntzitua. Edo beste bat, BEI-en azkuntzarekin, Frantzes azkuntza mesuaren pean, bi BEI agertzen dira, kasik irriñoarekin, eta Amerikar azkuntza pean, zerutik hartu argazki bat eundaka eta eundaka BEI esi zinguraturik. Ez nahi segur, irudi simple horiek egi osroa dioten, efenezoak babesten dituen azkuntzetan bizpairu BEI pence ederretan libre direnak, Bailioluke sakontzea gehiago ze mesu transmititu nahi duten, ba, berdin mesu berri bat, askuntza masiboaren aurka dira orain nork daki. Eta kantu bat sortu dute aldi Skiba, leke itioko askoe ikastolako ikasleek, Eskola jasarpen edo bullying prebenitu eta ura gainditzeko, xede Skiba programan murgilduta dira Euskal Herriko ikastolen elkartea. Besteak beste eta orenkide dira ere leke itioko askoe ikastola ere. Bestea babesten ausartzen dena super supereroia da. Bestea babestea hausartzen superhéroia da wow. Bon, ez da urtzekotu eh? ba, baina aski polita da eginduten lana leketioko ikasleek eta intxegur zerbait ere ekartzen ahaldu, Finlandiatik heldu den kiba metodoa eh, eskoletako jazarpena mugatzeko, tipitzeko, tai duriz 2006-tik martxan dena bertan eta ongi martxan dena Ere beraz lekeituko ikasleak ere baliatute bideo hau eta kantahau eginz kanpaina lantzeko, berdin beste eskola batzuentzat ere balioko lukeena. Eta bitzo gaiiape bukatzeko eta berietarat joan nainzin kaleko urdangak deitzen den taldeak egin du, Bijor AAP zena gainera igo arazi du berriz, bon bideoa kalitate txagekoa da Baina hemen bitxi gaiiape da kantuz. <tipen> Ies hori kantu hau, o bitxo jaiape agurrasolari kantatzen zuena, agarroa balin bada ere, bai kantatu zuen eta hor kantatu du asteburu hontan. Etxe manendusi sharean ikusi nahi bozu, beste gauza handiek ikusten, baina ikusten dena da bitxo jaiape agurrasen eta orain bai gizon bat bilakatu da eta ies kantatzen du. Be talde honek hilana kalku urlangak taldearekin, momentu zen mengu bertsoa jobe. Aptiak baiap milabatzen talarrogeita malaurtean kantuz, hemen ieskantua maiten zuen, eta beraz, amazaz piorte berantago berriz. Eskaintzen du kantua utarblak gainean, eta hori, aikeskaini du, haste burontan kaleko urdangak taldearekin. Laster horren laurden baten buruan gure gomitaren tartean irati iziag gurekin izango da UEU eudako Euskal Unibertsitateak beri ikastaroak antoratzen du bai honan aurten ere egitarauaz eta se eta sun guziak beraz gomitarekin horren laurden baten buruan bosterdiak mementuz zeuskal ze irratetan berriak zurekin pantzuei garai. H e bai ez Gerra abertzaleko aldediak fermuki gaiitzten ditu, paiet prefetak joanen arumteko ziuzzkatxetan egin deklarapenak prefetak dio bestak beste ez dela unanimismoan edo hau bakar batez baizik mintzatzen hal eskualegian eta pentsam molde bakar hourta dela Euskalegiaren etsai bat bilakatzen dela EHCBiek iareststen dio, Euskalerigiak daramatzen borokak demokratikoki egiten ditula eta estaduak ditula beti trabak edo agastak pagian emaiten ageli hau eta harrapostu hau brebetari seikio behatuko dugu, seion teko berrizailana. Munduko Federazio Sindikalak altxasuko gaztek hartu presondegi gaztiguak kondenatzen ditu eta salatzen du Espaino loztaduak burutu duen errepresioa afera untan. Jakin, larago eta hamabi miliun afiliatu baditula mundu guzian delako Munduko Federazioako Sindikala unek altxasuko gazten sustenguz bestalde elgireteratziak eginen dira astezkenian tzazpiontan baiona eta doni bane garaziko erriko etxena Gipuzkoa eta Nafarroa lotzen dituen belateko tunela famatua etxia da astele nunta egoiti Europako seurtasun araudietara tegokitzeko zazpi hilabeteko lanak egimberko ditu Nafarroako gobernuak ondorioz belateko bortuko bide zaharetik egimberko da bidia baina kamionek pasaia muriztua izanen dute ustail erditsura arte gehiago eranen dauku Nafarroako gobernuko manu aierdik seiontako berisailana Zerbitzu Zibikoa edo Europar mailako egitar Zerbitzua Obeki ezagutara zinaian Unizite egitura kamasei eta oita amarrurte bitarteko gazteak Donian egaraziko raialaierat gomitatzen ditu biar gazteetaz gain Zerbitzu Zibiko eta sintesatuak diren elkarte edo egiturak ere nal, Urbiltzen aldira uniburuzko Se xe eta xetasunen bila Donian eko raialaian hori biarra txaldian Biak eta lauak artian Eta turisma apaldu da, Iparoskalegian jaz, aintzenek urteari komparatu, saro txarra emaiten dutea apalzeoren agazoinetan, zorzi milion turista duenden urtean departamentuan hauetan iruetaik bi euskalegian, aintzenek urtean, baino ezazpik kakotx sei gutiago, nekin behar da behar simila euntamaren plegu seurtatzen ditu la turismak Iparoskalegian. Irutan oita sortziko maiatza izanen dugu Aipagai Astele-Narratsuntako mintzalekuan. Irutan oita sortziko maiatzak eragin handia ukandu Frantzian eta eskualerian zer reinetan, eta zer ondurio ekarri dugure eskualdean. Hortaz mintzatzeko gurekin izanen ditugu Agustin Errotaber, Jean Krekelberg, Christian Etxaluz, Peio Irralur, Jean Lizar. Ilutan oita sortziko maiatza euskal herrian, haipagai hasteleen haratsuntako mintzalekuan zazpiontan euskal irratietan. Erepika haste artean lau hontan. Utsumandoka Utsumandokan, Charles Bidegen, builta hitzaekin nezinen zaiku. Builta, builta... Latinez bat zene izbat bolbere, eta bolbere horret emendu revolver. Juan Mari Torrealdaiek euskararen setioa libria idatzik nula euskar mespetsatuk den komunikabilietan, oaikuan zei harbide bat hartuko deiku Frantziako irautzalat batzeko. Aztapenean, importanteagoa izan zen, ideia irautzaiak zabaltzea. Eta gero, importanteago ezan zen marka bera. Horiek zabaltzea bai, baina frantzesaren bidez. Eta jokin apalategi soziologuaekin aldiz, skal kulturan, kantagintzaen importantziaz aiko gitzaitzie. Kultura kakotxartean zanudia, primitiboa herri bat izan gera. Lehen kultura zabalena da musika eta kantuarena. Utsumandoka aste hartez zazpitan, aztizkenez lauetan... Utsumandoko... Iso! Iso! Iso! Ostegunean Iso eman Tama Dama metal taldea gurikin izanen da! Iru behendizka ateratzeko sorian dira donezte betarrak eta boute egan eta oiu Oste gunean, aha tse kobbera zitan, kizunean. Isho... Petzero saioa Euskal atzietan Asteuntako Petzeroa Ez dakit, ez dakit, ez dut ikusit, edo dut ikusit, jakin gabe ez dakit, ez lusun ez dut zaldi ikala Filipe horregi zaldi azlea Petzero saioa oftiralez eguerdita laudenetan, larun batez goizeko zorsiak eta egoietan, igandez eguerdiak aintzin Itzeeta bot hotz itzeeta boz itzeeta itzeeta itzeeta bos vozkiizeetau hotzkiizeeta du itzeeta Kensaz uh, pondu bat egiteko gordua eta asteko osasuna uh, nagusi begian, titulu nagusian, notario aurrean asmatu zuten Oireretzko oposizioan nork gain dituko zuen. Elkarekin podemosek mailatzaren amekan notario aurrean sinatutako dokumentu batzuk erakutsi ditu. oposizio prozesuan iruzuga izan duela erakusteko, Ochakiletsari azalpenak eskatu dizkio, opposition osoak choc har kaldis sprint maratodu ignore qu'est-tu là ou je tesco irrégular tachunik chalatu est-ce oyen ingrukof nagusi ordu honetan Bestalde, bimilatta emedetziko Eriko Bossak Nagushi Ere, Eajotak irabaziko Luke Bilbon eta Donostian eta pePEekin Dekin Berdinduko Luke Gasteizzen beraz lehen ikerketak edo inkestak agertzen dira ondoko orteko hautezkundei begira. Ego Euskal Herriko lau irui buruetatik bitan irabaziko lituzke beraz ondoko orteko udala hautezkundeak eaiotak gizak eren presak eite berenzat egin inkestaren arabera. Gobernu aldaketa ere aipagai berrian eta bere ziki hemen atxibilduren uh, Irizia eta Ote Girenitzak, Arnaldo Ote Girenak, Otegi Gaspi marratu du Sánchez, ez dela Espainia demokratizatzeko alternatiba. Psoek egindituen urratxan arabera, Jokatuko dutela iragarri du EH Bilduko koordinatzaile nagusiak eta oartara du demokraziaren aurkako mugimendua, ez dela desagertu. Eta beste gai aldiz berrian, nazioarteko gai bat, suduesten ere gai nagusidena, guatemalan, gutienez hogeita bost dildako eraginditu, sumendi batek guatemalan, azken orteetako kerre nahizanda, fuego sumendiaren erupzioa, milioi batetik gora, pertsonari perchan, eragin baitie, irueguneko dolu aldia ezagidu guatemalako gobernuak, sumendiak eragindako hogeita bost oroitzeko, Beraz, azken urtetako okerrena izan da, eh, Xumendiak ya urtetako errautxa mila metroko altu eraraino eldu da, eta gintariek alerta iran beraz azarri dute erialde osoan. Zitu ezten ere titulu nagusian da, fuego beraz Xumendia guatemalana. Borroka Aldapatsua, hau da, ipar Euskal Herriko hitzan titulu nagusi Leumer finanza ministroaren etxera martza egindute, sehaskako gurasoek ikasleek eta irakasleek postu gehiago galdegiten dituzte beti. Eta prekaritate aldiz argian, Delivero banak eta aplikazioaren kontrako epaibatek zalantzan jarri duaren negozio eredua. Delivero bidez lan egiten duten banatzailek ezin banatzaileak ezin dira autonomotzat hartu. Valentziako epaitegi batek emanduen sententziaren arabera epaiak zalantzainagi du mota aortako applikazioen negozio ua. Eta Euskara Nafagoan ere hamak mila lagun euskararen aurka bildu dira Iruan jazko ikuginaren aurkako manifestazioan baino gutxiago. Nafagoko gobernuak euskararen espajuan daraman hizkuntza politika salatzeko manifestazioa egin zuten joan den larun bat ahatsaldean besteak beste UPN, PP, PSN, Ciudadanos eta Boksek sustengatu zuten manifestazioa argian beratxe eta sungaiago. Eta besta dulde prekaritatea ipatzengin nuen, prekaritatearen aurpegiak ere argian, Sassoikako langileak diren irureun emazte marokoak, Baitu dituzte Almonteen, hori Espainian, SAT sindikatuak salatu du gertakaria, eta eun bat langileek enpresarien eta langile buruen aurka Goardia Zibilaren augean jarritako salaketaren ondorioa izan daitekela uste da, baiketaren helburua langileak beraien egi aldeetara, bueltan bidaltzea da. Eta Iriburuko plazara Jalgida Euskara, Kazeta.eusen titulua, plaza berrin ezagizuten, karpa leporaino bete zen handere xerora, Iriburun pastorala arrakastaz burutu zen, eta ikuslek txalo zaparra eskertu zuten. Eta kaseta meste gaia baionako pesten Ordeink, eta sehetasunak eta argitarat, argitaratuak kazetak lehen gaietan maiten duena. Dorni bane, loitzuneko egin elkahizketa ere media bazken Jean-François Irigoyen. Peiuko duart zendu denetik bere lekua hartu du. Eta lekuko txe problematika aipatzen dute besteak beste. Eta bestalde ere, Raúl Romeva Irueda deitzen den preso politiko catalana eta be ministro Oya ere bere itsaki irakurtzen letosier Media Basque French presse de guia politikoa titulu pena. Hala, segsiden aipagai nagusiak hemen tus presse channe. Du bist gut Etsetaputz. L'ashter gure gaia eta gomita... Eudako Euskal Unibertsitatea izango da, baiona neginen dute aurten ere, hori uh, izango dira beraz ustailaren bitik Laura ikastaldi desberdinak zazpi orotara, eta izena maiteko beraz garaia ideki baita, irati iziarekin mintzatu alizan da marga forestielankidea, zomai minuturen buruan entzunen dugu, setasun guziak eskaintzeko beraz. Laster, laster, kantu unen ondoti kuntxianu. Etxe, berri zitzultzen da, disko berri batekin, ahma, tiro, pum, deitzen da, dodeituko da disko hau eta haintzin kantua ere, etxe. Ego herriko erriko jaixetan, iuntzean, uraren ertzean, amets baten bezala musikain xili xilean. Bakartien rokaren uartean, Hauritan dan pan bang, bang, txiki, bang Gauero zurentzat dilargia lapurtzea Zuen armatero po busika huinek bortizki kolpatzen didate bihotza, daupadaka esnatuz lotan da goena hemen naizurekin deco berba chiki segiak esateko eta zuretzat milla abestidasteko ikusi kasik eta ondo enzu be it, Eat it. Etxe, eta bere azken kantua armatiropum, entzonituzi berdin hemen euskal kantuko hitzainitz berriz hartzen ditu eta horrekin jostatzen da beraz inaki etxe zarraga eta berazok hor disko berria eta kantu berria argitaratuko du laster disko berria benen kantua hemen aintzin astan entzun gai armatiropum. Bostak eta brita zazpi dira eta gomitaren tenurea. Itz eta putz, atxaldeko bostetatik seietana, arantza ididarrekin, uskal irratietan. Eta eh, jan udako Euskal Unibertsitatea Baionan ere egginenda aurten ere heldu den uztailaren bitik laura zazpi ikastaroa anatu antolatu dituzte, Elkar ekin lelopean marga fogesttie mintzatu da iratiiak UEko ikastaroen arduradunarekin eta jakin aurten beba egoitza aldatzen dutela. Berrogeita seiigarren udako ikastaroek baionan Utailaren biik laura bitartean esiko ditugu eta aipatu bezala zazpi ikastaro aurten nobeda den nagusia ba, egoitza aldatzen dugula ez. E, orain arte azken la urteotan haikaren egoitzan eraintza euskaltegian egon gara hemendik gure eskerron handienak. eta aurten eskaintza ba, berezia izan dugu eta bueno, ba, Bernat etxepar elizeoan egongo gara, Alde batetik liceo berria ikasgela berriak eta egoitza ere berezia baina noveda den nagusia barnetegia ere eskentzen duela ez. Al lo egiteko eta elkarreken bazkaltzeko tokia izango dugu eta hori da babono gure aurtengo erronka hori berreskuratzea. ez Garai baten ere ikastaro eza aparte lo egiteko tokia azkentzerakoan ba, bizipen oso bat sortzen zen udako ikastaroen inkunan eta bon bueno, ia aurten ere elortzen dugun hori berreskuratzea. Ono bueno, garai batenhirurogeita eh, pikuan orain indiketzegoen barnetegirik, baina urte asko otan e, biharritze noztalaritza udako ikastorrak eskaintzen genituenean, orduan, bai, bertan logiteko leku era zegoen orduan ikasgelak eta logelak eta gero inguruan zegoen jardine horretan ere hor sortzen zen bizipen bat zen udako ikastorrak etzien ikasteko lekua soilik, ez? Han, ba, helduen udalekuak ez, ematen zuten askotan eta <laughs> horrela bizitzitutzen asko Garai baten ja hori utzi behar izan genuen eta betik izan dugu mintxo hori, ez, penatxo hori e, ba, logiteko lekua izin izan dugula eskaini eta urten baliseoarekin ba benetan lujo bada, bertan egongo gara taia. Bueno, lortzen dugu, ba, bai ikasle irakasle zein bertaratzen diren guztiekin ere ba ongietxo hori berreskuratzea. Zenbat Se urte egon utzarite bagnategi gilik gabe? Ia ba, zango nuke 8 bat. Nahiko, bai, zemen luz de FuA ere egon ginen urteren baten, eta gero emenaekan egon garen ema ez da posible izan hemen inguruan logiteko tokirike eurkitzea guztionzat. Eta bueno, ia urten lortzen dugun bergoita amarri, bergoioi pertsona inguru biltzea, eta ba, izai osagarriak egingo ditugu, tabernatxo batia lortzen dugun arratsaldetarako, ba. Eguraldiak hobetzen badu gerotzi hori berreskuratzeko eta bueno, guztioi gonbidatuta zaudete, hori eh, egia da. Aipatzen zinuten, uiki nagusi taileja zer da susen. Bai, ikastaroen artean hori, batzuk nahiko eksperimentalak eta izaten dira. Udako ikastaroak badira plaza egokia eksperimentuak egiteko. Eta bainuan ere baditugu galako eksperimentu batzuk, es, haudaz, ohiko formazioetik aparte doa zenak. Bat da hori wiki nagusi talerra edo wiki senior talerra ere izen hemen izan dioguna eta hemen e, oinarria da euskal wikipedia, euskarazko wikipedia. Badakizue wikipedia ere bera hornitzen dela dena borondatezko lanarekin eta Hor nitzea zaaparte oso garrantzitsua da horren zuzenketa, horrazketa eta utxunen detekzioa. Horretarako, ba, Euskal Wikipedia kultura elkarteak eta UE-urekin elkarlanean antolatutako talerronetan, erabili nahi dugu, ba, UE-uren hainbat e, ibilbidea guetan, berragoita zei urtea guetan, metatutako ezagutza hori guztia ere, ia nola volkatu daitekeen Wikipedia. -era. Eta pentsatu dugu, ba, gure seniorrak, edo gure nagusia konbidatzea horretarako. Huelenak irakasleak dira, ohituta daude zuzenketak egiten, eta, bueno, baita izango da, zerbait dibertigarria eta lanerako, baina, bueno, Elkarrekintza horretan ere eta barneteketak irotxo hori ere sortzeko bagurien nagusien artean. Euskal gaitasuna lantzeko taileja ere itzultzen da aukteen jaz lenaldikotz egin zinutena? Hau, Euskararen erakunde publikoarekin elkar antolatua eta oso bideratuta da dago itzultzaile zuzentzale eta Euskararen inguruan lanean dabiltzen oien guztientzat formazioa da, bereziki, gai konkretuen lanean egingo da. Egia Antxon Arinordoki bilitzen irakasle nagusi gisa, aurten Antxonek jarraituko du baita, beharra badago oraindik eta gero Alfontso Mujika egongo da Arratsaldean ortotipografiari buruz ere ja sakontzeko. Honetan, ba, hemen eskerronak, Eperi, ba gatik, eta bueno, ba, bereien, ba behar hori edo utxune hori hasatzeko, ba uerekin kontatzagatik. Bai honan entzarete, beraz, ustailaren bi, iru eta lauean, zertan dira beste ikastaroak euskal Egi mailakoak. Ba, udako ikastaroak berez aurten e, gai ikastaro nagusiak, e, kainaren ogoita bostetik, ustailaren amairuan bitartean emango ditugu, hiru iruaztetan zehar. Baina, hasiera eta urten nobeda gisa araban emango diogu, gazteizen, euskara batuaren eldu izeneko jardunaldi batekin, hori izango da udako ikastaren aziera ekitalde egisa. Eta bueno, ba ni Gasteiztarra izanik, oso posi nago. Ba Gasteizen emango diogula hasiera, udako ikastorako arabara ere eramango ditugu eta bueno, ba gure lurraldetasun honetan ja ba oso harpatuko dugu. Erakasleak, aipatzen aldizkigu zuz, zeintzu hor izanen diren eta ipergaldekoak ere izanungo otte dira? Hori, Gero Gainontzeko ikastaroak badira, irakasle, hainbat irakasleen artean emango dituztenak edo itzaldiak, ordo buruz esatea bat zaila egiten zait. Webgunian sartu eta ikusi. Bereziki, e, iratzarren ikastaroa, Iparra Euskal Herria paradigma eta sujetu politikoa horretan Iparra Euskal Herriko izlariak egongo dira, hori ba, hori garrantzetsua da guretzaten. Horretara, ziberda ere, nori zuzenduak diren ikastaro Bai. Berez ikastaro guztiak interesa daukan edonori zuzenduak taude. Ez dugu eskatzen inolako titulazio berezirik, ez dugu eskatzen inolako ezagutza aurre ezagutzarik. Baina gero egitaraoak eta ikusten dituzuenan konturatze zaretez, ez? Batzuak dira ba, euskara teknikari euskal itzultzaileei e, begira, beste batzuk ba, politika munduan edo kultura munduan gehiago begira daudenei, orduan berez irekiak eta interesa daukan edonori zuzenduak. Ipar Euskal paradigma behieran inspirazio ituhi lujaldea suieto politiko behia gai hori landuko da ere e, udako ikastaroetan iratzak fundazioarekin elkarlanean gaur egongo ipagaldearen testu ingurua kontutan hartuz landuna izan duzue e, gai hori hori da, hori da, eta erakunde politikoa ezberdina sortu dira erakunde aurretik zeuden hoiekin ere elkarrekin hori nola egin hori da diseinatzen ez, orain elkargoarekin e, e, e, e, eta bueno, hoie guztien inguruko gogo eta bate bide atu nahi da ez. Ba, bai politika nazio eginzaren ikuspegitik eta bueno, bai iratzarrek berak ere ba, berak dakarren ikuspuntu horretatik ez da? UEU eta udako Euskal Universitatea beraz irati ziarreka ipatzen zaukun, eta izen emaiteak idekiak dira, ikastaroa siba ino bat lehenago arte egiten alduzue beraz interneten ueu.eus webgurean, jakin ikasle langabetu eta erretretadunen zat, presio berapenak ere eskaintzen dituela UEUk alam. Irutan oita sortziko maiatza izanen dugu Aipagai Astele Nagatsuntako Mintzalekuan. Irutan oita sortziko maiatzak eragin handia ukandu frantzian, eta eskualegian zer reinetan eta zer ondurio ekarri dugure eskualdean. Hortaz gurekin izanen ditugu Agustin Errotaber, Jean Krekelberg, Christian Etxaluz, Peio Hiralur, Jean Lizar. Irutan oita sortziko maiatza Euskal Herrian, Aipagai Asteleen Arratxuntako Mintzalekuan Zazpiontan Euskal Heratietan, Errepika Erepika Asteartean lau hontan. Gure haotza izildu nahi duen Burokratak paper artean eskutatu du zure eskaera Gure haotza kontrolatu nahi duen Polizia katso gauean irakurri zuen Tuiterren zure iritzia Gure haotza kondenatu nahi duen Epaileak ez daki udaberriak Gildiesina dela Gure hotza debekatu nahi duen, Diputatuak ez daki herri oso bat, aurrean duela. merkezaldu nahi duen, bankeroak epe luzerako hipotekatu du. Bere bihotza gure hotza ezabatu nahi duten, Panfletoan gaur beriz argitaratu dute asalean gezurra, Gure hotza kondenatu nahi duen, epaileak eztdaki uda berria, Eldie eszina dela gure hotza debekatu nahi duen, Diputatuak ez daki herri oso bat aurrean duela, Gure ahotsa kantua eta hemen Josu Bergaraaren haotxa bereziki eta beste haotxak nahi izan ditu isla datu. eta asunak deitzen den diskoa ere argitaratu behi du. Zomai minuturen buruan behiak euskal iratetan, eta itzor du hauek ere biar. Utsumandoka. Chrimando kan Charles Bid de Gain, bulta hitzaiginejinen saiku, bulta bulta, latinez bazen ez bat volvere Volbere horrek eman du Frances revolver? Juan Mari Torgealdaiek euskararen setioa Libria idatzik nula euska mespetsatuik den komunikabileetan ohaikuan sei harbide bat hartiko deiki Frantziako irautzalat patzeko. Aztapenean importanteagoa izan zen ideia irauttzileak zabaltzea Eta gero, importanteago esan zen marka bera. Horiek zabaltzia bai, baina frantzesaren bidez. Eta jokin apalategi soziologoaekin aldiz, jaskal kulturan, kantagintzaen importantziaz haiko gitzaitzie. Kultura kakotxarten zanudik, primitiboa herri bat izan gera. Lehen kultura zabalena da musika eta kantuarena. Itchimandoka Astete hartes sa astizkenez lauetan Itchimandoko <tune> Petzero saioa euskaligatietan Asteuntako Petzeroa Ez dakit, ez dakiten ni ezut ikusit ebedut ikusit Jaking gabe ez dakiten ni ilusun ez dut zaldi ikala Filipe horregi zaldi azlea Petzero saioa hostiralez eguerdita laudenetan Larun batez goizeko zorsiak eta egoietan Igandez eguerdia kainzin Eta hitz eta putz eman kizona hortan bukatzen da gaur, itzordua bihar, aste ahtero bezala, eta bihar gira itzuzia hurre gurekin izango da. Eta usua ipatu dugun gai bat berriz, baina terrenora joanen gira, jostailuak, aukentzako jostailuak, eta bereziki jonengira denda batera. Mikroarekin promenatu dendan eta, ya, ja, servaten proposatzeko haurei, neskei mutikuei, badiragoz egin mitz. Olibiak, xeyak ementuz euskaliratietan izanun chao.